Në emër të Muhamedit dhe të familjes së tij dhe shokëve të tij dhe të atyre që i ndjekin me mirësi deri në ditën e gjykimit. Allahu xhallahu ole falenderojmë, do vetëm për ndihmën dhe falë kërkojmë. Ne salavat dhe bekimet e Allahut qofshin i Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Familjet, miqtë dhe të gjithat ata që ndjeqin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Tëndrullahazar kemi pasur rason që në fillim të kësa i serija, respektivisht në takimin e parët dhe dytë, të bëm një hyrje rrët disa një urive që kanë të bëjmë në Koranin. Dhe kemi përmen se shkencët që flasim për Koranin janë disa, dhe nuk është veç një shkencë. E par me ndonjë njësa ka më rrën e gjitho shkencët, dhe tëtë të të që është të ejtuat një dhe me këtë liber të madhë, që nuk një, dhe tëtë të të liber më odhëzuës dhe liber më përmbledhës pra atë që Zotja dënë sësa këj liber Andaj është mëse e nëveshme dhe mëse e kërkuar për neve që ne para se që të hapim këtë liber të lezojmë dhe para se që të kemi qasëm në përmbajnë ti të kemi dhe njëhori para prake për këtë liber që të i qasëmi pak më nëryshës e qëtë liber të jetër, që të të të të të të të të të të të të të të të t pak më nëryshë se gjitha, borim, borim informacionit tjetër që e bëjmë njëtë në kësa i bote. Ndaj, ka format të shumë të që djetarët kanë përmendur që kanë të bëjmë me aspekti që këtë kuran e bëjmë madhështorë, që e shfaqin madhështi në këti kurani, madhështi e cila respektive shtë elevisë këtë zemër në respekt dhe, dhe i ti, në një konsiderat të pasashme ndhe i ti, në një dashuri në dhe një lidhje dhe raport më dveçan me këtë libër se që e kemi ndërsta me këtë qofë njëtë në kësoj bote. E mësë mirë për këtë, pa dyshim, dhe me e u dhe sështë së që në fillim, kërflasim për madrëfin e Korane dhe kërflasim për tëra që e ceka me heret, të shikojmë se fillimisht Allah u gjallewala se e ka bërë prezidimin e këti libëri. Dhe sëma në në mënyrë të detajzuar e njojmë këtë prezentim, aqë më të i për në ashto dëshuria dhe respekti ga dishmëria për të rizu këtë liber e shumë të tira që kanë të bëjmë me këtë liber. Njëtë në kësoj botë të e të nërëllëzën, do të të të në qofë se në ambalazimin e ndë një produkti shkruan se qëfarë të mira kemi nga këtë produkt dhe poshtë të përshkrimi mund tjetë në nëshkrimi ndë një njeri autoritativ ose profesional që ka të bëj me vetë përshkrimi në shumë serëzisht i marim ato që shkuan aty ma djendosht adhi përmbajemi përdorimi të asoj që shkuan aty me shumë disciplin dhe kujdes përshka këse imi të bindu nga të përshkrim se të gjithë ato të mira që i thët ai në do të jarrim për shambullë që fëshkuan me ndë një ambalajim qoftë, çfarë lloj përdorimi që njëhet në kësaj bote ne e bëjmë pi apo ushqim, sa është i mirë për kët, është i mirë për kët, e cili do të bi çetësim, dorsta pushim po fuqi. E kështu me radhë ne e marrëm me shumë seriozitet epimat e përdorim dhe jemi të bindur se na të pushim është ajo që e ka pushuar një profesionist. Ose për bodh njëri përshamton dikush se filani është i dytur filoni është i mëancur, është i guxëmshëm, është është një varg emërtimesh vetëcilsisht, në çështë vien nga një burim që ti ti besim te, padyshim se fillon me e trajtuar njërin në bastë, pashive që janë bër, të janë bërë, edhe nëse ndoshta ti s'ke pasur rastin më njëft më herët apo. Është shumë shëmbuj tjetër të kësaj natyre që në në nitë këto votë kësosila, e që s'o sillën mjafto. Me çfarë mëmënia kur Zoti xhellahuala flet për këtë libër? Ose ky libër është kushto? Dhe kjo libër është kështu, dhe kjo libër e ka kështu emrin, dhe kjo libër e ka këtë cilësi, dhe ka këtë vlerë, dhe ka këtë karakteristike kështu mërat. A duhet të dhe kjo tash, paralisht me këtë qetsi, ka televizën e zembra tona, interesimin, dëshurin, respektin për këtë libër e kështu mërat? A duhet shumë se, pak kërëhasimish se po, nga se gjithë përshkim këtë bot është relativë. Mund tjetë e sakt, mund tjetë e pasakt mund tjetë e vërtet, mund tjetë e përvërtet mund tjetë e qëlluar, mund tjetë e gabuar gjithë do përshkim këtë boj që dikur të abën është e mundshme dhe është e mundshme dhe është so, e mundshme dhe është e mundshme dhe është e mundshme dhe mundshme a ka mundshme dhe mundshme së ka mundshme, kështu është 100% ndaj, kërë Allah Gjër Leora i thët libri të ti me një mërtim caktuar një duhet të thithim atë më atë e martëme ta bëjmë pjesë për vështrëzën e zëmrës tonë. Dhe mos ta trajtojmë këtë libër ndryshe përveçse përmes thërmtimeve. Kur Allah xelallohu e cilson librin e tij, ne nuk duhet ta trajtojmë këtë libër ndryshe përveçse përmes të cilësimeve. Dhe sa arë kop këtë libër, më të kujtu, çfarë am në ka? Çfarë përshkrimi ka? Kush e ka përshkuar? Kush e ka emërtuar? A e di çfarë që ndodh ekse marrafa? As nuk kemi nevojë për një ritje të dozës te respekti dhe dashurisht për Kur'anin. A më pas po e djesh, a din ti çka kën dorçi ose a din çka po dëgjoni? A din çka është kjo? Andaj kjo bëhet tash për mënyrën e shumtë. Dera që futesh këtë portë është padyshim pshimi dhe emërtimi i Allahut që ka bukur këtë librin. Këtë librin. Prandaj në fillim, start kur e hap këtë libër, jeni jeni takimi me surën Fatiha dhe surën Beqara, në fillem, në fillem surja, por Beqara është përshkrimi të libret, në Fatiha është përshkrimi i zbricit të libret, që të njësh në përgjithsi me atë që e ka zbitë këtë libret, Rab Bilal Amin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Jumid Din, Jakin Abudua, Jakin Estain, që ka që përshkrimi madhur e të kujtë, te zbritsi të librit Allahu xhallahu ala. Kur të mbushet zemra me madrym ndaj zbritsit, fillon tash ai madrym të përshijm kreçka vjen nga zbritsi. Prandaj Allahu xhallahu ala me përshimin e sura El Fatiha që e bën vetë Zoti të përgatitë ty për të njohur me librin që ai ta ka thonë. Ande në Bekare Allahu xhallahu ala thotë: "Dhalika el Kitab." Çka? Subhana, përshimi i Allahut në, në Fatiha do të shoqërosh librin tën Bekare më herë. Dhali këll kitabu, nara i bëfi. Kjo është një liber, s'ka pikë dushimin ta, s'ka pikë dushimin në vërtësin e ti, s'ka pikë dushimin në përshatëshmërin e ti për juve, s'ka pikë dushimin në saktësin e ti, s'ka pikë dushimin në drejtsin e ti, s'ka pikë dushimin në vërtësin e lëme që kësillë, e kështë mëratë. Dhe të qënë start për fillon me pasë ndonë një liber që, është i pasë akantë, me këtë bindje apo të pak kontestushme për vërtëtsin dhe mohimin e qëfar do lajmë më dyshe dhe hamendje për balë të libri nuk e kejnë në parathënin e asën e libri në botë për është këtë jemëm Ande Allah Gjellewala të nëroze qënë statë në thot në qofë se dëshërën me përfitun nga këtë libër në qofë se dënë me undriqu me këtë libër në qofë se dëshërën me përfitun nga këtë lib Përpillëmisht, kur ti hap shka paket e ti, duesh me ditë se po hap një liber që, është e vërteta absolute, e orënë nga dhutë të gjithësisën. E kur kështu i qasër se s'ka vërtet tjetër, nuk ka alternativ tjetër të shpjegimit, pra që duhet një riutë, sajë dhe që është një liber, më ndojë se tashme qasëja bëhet pak më në rrusham. Tashme të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe pe këtu fillan tash sure për sure Allah u Gjellera të shtjelan dhe të sëran dhe të emërtan libre ti thash ku gjithë emërtim gjithë emërtim është një prezentim rrëk i libret Allah u Gjellera përndaj djetarët janë marë me numrimin e emërtimëve të Koranit me numrimin e përshkimëve të Koranit dhe pa dëshimë se ka ndolë shumë Në disoj ka në mundë dhe 2019 dhe kështë lej emrash, përshkime është Kuranit E disoj ka shku afër 5-10, e disoj pak ma pak po këtu silen Aja që është erëndëshme me ditë se Do të tëtë këto dalime në numra Nuk janë përshka këtë dalimet ose mos pëjtimit në liber Në nga se gjithë emrë që e ka Kuranit Dhe gjithë cilësi që e cilësojme të Kuranit është shpalje Mirë po ka, të, ka dalime në numra nga se disa përshambull një përshkimi ka hon një cilsi ka hon e mërë e ka rritë mërë në tje e tjetërit një të, një të në cilsi se ka bohë mërë e ka lënë cilsi e ka zvoglu në umërë në emrëve këtu, këtu, këtu dalimi nësë realisht parëmëndani përshambull që se këtë e morim total mbi një qin mërë dhe cilsi i ka kuroni vetë nga përshkime dhe emërtime dhe cilsime që a loja ka bërra Një, një, një njëri përhamë në këdunia e bëndë madhë sa më shmenë urupej e po i butë, i menë qërë bujarë, i gudzimë shumë edhe një 4-5 edhe maj mirë njëri njëri më butë, një dhe të përshmi me i kaptër kejtë me i pasë dë vërteta një dhe jetë bajgë i burën madhështë po, veç me konë, veç me konë i gudzimë shumë, anë sa shvlerë, po edhe bujarë o, mashallah, po edhe i dishën pasave shulan me me kalua dimenzionin njerëzor se asoj kush këto 3-4 me pauzë kush për një herë atë. Edhe pse kjo mund të jenë relative, jo mund të më konan bujar pothuajse. Hajt, është të hyjësh këllë apo. Mersa paramë 100 emra, po thon paraforsisht, të gjitha të sakta, të plotëta, të vërteta për të përkryera. Fjala Allahu jë lëvon. Anësh kot shumë ta. Unë du, sa për illustrimi për men, disa për emrave të Koranit Rani shqë nuk përdu me mërtu këtë emra të Koranit Po disa nga ajetet që Allah u fletë për libir në ti Kasë ne vë në duhet shumë të njihemi me libir në Allah Pasimi në serinë të njihemi me Koranin Andë e kemi në ujtë të njihemi me Koranin me libir në Allahot për mes Fjallëve të Allahot, mas pare, mas pare nga sa zakonisht ato trajtime kur bën një uje e Kur'anit njerzit thon përshëmull ka thon filan shkencëtarë ka thon filan filozofë dhe përmendën sotën çoha që që nuk kanë respektu Kur'anin këta njerëz thon është vërtet edhe këtu kemi mundë, është me siguri që ka thon tiet për Kur'anin por para se me diçka thon tiet për Kur'anin duhet të më shikoj çka thot Kur'ani për për Kur'anin çka thot Allahu gjëra përnga si kjo është më më rancë më e saktë më e vërtetë më apo këto sukshme por shaka se për ne vaje që vjen nga Allahu është është e vërtirë dhe pak kontesushëm Nëse Të dhe me është letu Quranin është është gjemë lëj lëj Kësi prezentimë përgjene nga ato Për shambullë një surat të therë Allah e ka qua e tur Me një veqërit të Quranit Që është Furkan Surat Furkan është edhe amër i Quranit është edhe prezentim i Allahot për Quranin Të baraka lëdhin e zelala abdihil Furkana Lijekunë lil alamina në dhirah Allah Gjallora thot, i madhruar dhe i pasën nga qdo e met, është ajë cili të zvriti ty furkanin. Qka o furkan? Tërna dojmë e dit, Allah po e thot t'i Korani furkan? Qka është kjo furkan? Djetarë kanon se furkani ka dy kuptime. Kuptimi i parë është nga shpërija fërra ka, që në gjundë nga bëllodit qka e ndarë. O Koranën faraknahu, Allah o thotë në Koranë, dhe këtë Koranë të kemi zbritë në pjesë-pjesë, jo për njëherë. Andaj ka zbritë vazën nga situata, nga rëthanat, nga nevoja njerëzë, nga dilema që kanë pasë si përgjigje, eksumeratë, së zgjidhje problemeve, përndaj këtu Koranë e mërë një mërtim të pasat që më forkan që në kuptanë, se zbritëja e ti ka qenë në lidit të ngusht me problemet e njerëzve të tokë. A ne nuk mund jet liber, të jetë libër jashtoksor? Është libër tokësor. Nuk mund të jetë libër që si përshtatohet njerit, nga se ka zbrit duke iu përshtat njerit. Kamu zbrit Kur'anin komplet. Po mirë, komir mir, po tash kjo situatë e kë rrethon. Ka zbrit varsi nga sikur të vini 23 vjet më rrok ka zbrit Kur'anin. Zbritja e tij e ka paskashme në mënyrë periodike e ndar dal nga dal realisht është një cilësi dhe veqëri e rëndësishme e Koran që e bënë këtë Koran të përshtatëshëm, të afor, të natyrështë për njëri. Dhe furkan e ka kuptimin e një ndarje, dhe të tëtë një ndarje të thel, një ndarje të përjetëshme mes dy taboreve, mes dy palve, mes dy anve, përndaj Korani ka bërë ndarje të përhershme mes halalit dhe haramet, Kur kjo pjesë nuk delë këtu as, kur kjo pjesë nuk delë ati aftën. Apo, i ka nda për e cishë vjetë, asaj që është e liuar dhe asaj që është e ndaluar. Kurani e ka ndalu, e ka ndalu vrasin dhe gjagderin, kurani e ka ndalu e njerët pafajshëm, kurani e ka ndaluar alkoholin, kurani e ka ndaluar zinan, amoralitetin, këtu i ka ndalu. Dhe kjo ndales, kjo vin darse mes moralit dhe pamoralit, kjo vindarëse mes këndelis dhe dehjes, kjo vindarëse mes miret kjeqes, a ka mundësi ndo njerë e këto vijet me uxhduk? Asë njerë, më në eshtë fulkan, ato që e ka nda Korani, mos të ndo me bashku më korë, nuk bashkuet e, e ka nda Zodit përjetësisht, ato vijet që i ka vendus Korani, kjo është ndarja përjetëshme, nuk, nuk bandë të bashkur, mundën njerët me i bashkuet dhundë shumë, Mëndë njerët që i si pasu e, e, e epsheve, ose hutis, ose habis, ose njerancës, këtë me vërë Par ato mbetën të ndara vazhdimit Dhe kje e për bezalë më, më ndi krenarë Më menjën kërtirë thurë se kja është në këtë anë, dhe kja është në këtë anë Mos më ndo se do të levizin dhe njerë vijet kufitare që i ka nda kralin Nuk levizin kur Që ka gjdo kufin buhet leviz Sa shtetë e kanë qenë më gjëra, e janë të kur Kan Sa qëndrimi kam pas njerëzit, e kam vendus një hartë të qëndrimi dhe tyre, e pas ta e i hartë e qëndrimi dhe është kur, kam në viz vijet të qëndrimi dhe parimive, tek njerëzit, e po vijet kurfitare që i kam vendus Kurani, kur nuk lë vizin e vë. Nëse është, furkan. Një nga emet e Kurani, ose prezentimi i rëdhës që Allah e bënë Kurani, është se e ka kaminë el Al Burhan. Allah Gjelle Vole a thotë në Kurani, Në disa vende, e përmende Allahu të barek o talë se Libri ti është el, el, el Burhan dhe thot Ja ju e nësër ka gjahet kum Burhanun me Rabbikum O ju njerëzë, juve ju ka ar Nje Burhan Nga zoti juaj Qka është Burhan? Burhan përkëthim të lirë dhe spetë është Argument i qartë Mirë për po në gjuhë në Arabe Argumentimet do të të rendite në basët qartësis dhe fuqis dhe varsish nga nivelli mërë dhe emnin nivelli më i lartë i argumentit kur argumentit është më i fuqesh më i mundshëm më i pakontestush më i mundshëm më i qartë më i mundshëm kur kështut një argument është në gjuhë në robë kamë burhan për ndaj kur bje fjere për fakte për, për argumente për sërimet saktuara Kurani është në një nivel më të lartë të çartësisë të argumentimit. Për shembull, do të na marrë argumentu për një punë se është e mirë. Në rregull, morëm piktë, morëm piktë, këto janë argumente. Mirë, po. Atë argumentim, atë mënyrë të argumentimit që ka bërë Kurani është niveli më i lartë i mundshëm i njohur ndonjëherë në mes të njerëzave. Prandaj, kur do të më argumentoj diçka, pse merr anash Allah? Merrë mënyrën e Kur'anit për argumentim. Meri argument e Kuranit për argumentim Nga se nuk existan mënyrë Më eqarë, më efuqesh me argumentimit Sa e ja që një për në loqën lehojnë Që se një uajmë E kush për të tëtë që është njëra me efuqë të argumentimit Po kua ka ndruhe Kajtë le të në nërëjnë apëtë Ajë që nuk nërën Dhe ajë që din që dëgjë i ka thonë bërëhan Për ndaj në besojmë se Kuranit është bërëhan është qartësu dhe prezantimi i argumenteve të Kuranit asaj thash në formën më të më të, të fuqishme të mundshme, më stabile të mundshme. Prandaj kush argumenton me Kur'an, asnjëherë nuk rënon argumentimi i tij. Kush argumenton me diçka tjetër pos Kur'anit, ka mundsi me lëviz argumentimin e tij. Ka mundsi me i ndryu argumentet Ka mundësi me i reformulu argumentet. Ka mundësi me i përsrit për zimin argumentet. Këto a ku mundësi kur? Kur ndod nën kuran. Mirë për shqipa la gjëllën levona për shëmpër. Para 2014 ka s'ilë argumente për qështë caktuar. Aftër. Ka s'ilë argumente la gjëllën levona. Sa shkenca ka ndru, sa qëndërimi ka ndru. Ka met stabil argumentimi kuranur për qështë caktuar. Kur i palivez shëmona. Dhe dhëtë në bedrë kështë gjithë mojë, krasë prezentimit Allah Parmena, u svidanë parëmëna a ti argumentit e tu janë të mjetë e unë e për svidajse prapë kur duqë i matëm a është Korani svid e vazhushme pa është nështë svid in kundë të më firebi më më në zëllë në ala abdinefe fë atu bisura nështë në mithlihi nështë në më dyqje për saktësin dhe argument e Koranit Theëtu bisura Selmi një formulim si kërse kë Një argumentim si kërse kë Ju ka thunë Arabë bëta se kuha Ju thotë të shkëlluarë të këse kuha Ju thotë shkencetarët të kuha Së ashtë me gjithë mund Sfida ashtë për po Arabë është burham Me anët e Koranët Gjithashtë edhe Ose prezentimet që Allah jë bunë është edhe El Balak Allah gjëlluarë në surë në Ibrahim thëtë Hadha belagun në nësi, vali jun dhe rubihi Kjo është, kjo kuran është belag E qka është belag? Në gjundarove belaga është kërdi kush arri ndikun është arritje Andaj me një fjalë të shkurë të imesh me thonë Allahu për dhatë, kjo është liber i arritjeve Kjo është liber i sukseseve Andaj mosja atribani këti kurani dështimet e juve Gjasëntjuet private janë të lirë, janë të gjithë libre. Balanc është ajo që mundson arritjen në në në në shkallën më të lartë të dijes, në shkallën më të lartë të edukatës, në shkallën më të lartë të suksesit, në shkallën më të lartë të unitetit, në shkallën më të lartë të dashurisë, gjithë vlerën njerëzore. Corona Balanc është, është mundsi, është mjet, është shkallë që të ndihmon të arrish në kulmin e arritjeve në këtë botë. Përndaj mëri, ata që u ndyshëm me këtë Koran E arretin kulbin Ata që deshtë Allah me adhuru Për mes të Korani Arretin nuk kam mundësi Me adhuru Allah më mirë Dhe më fort Sa ashab të pejgamberit E si unë gretin në majet e adhurimit Në Koranat Po mërë dhe shkencët Po mërë dhe djen Mërë dëshurit dhe respektin Mërë unitetin ata që punuan me Kur'an prezntuan modelin më të mirë të mundshëm dhe kulmin e arritjes njerëzore për aq që sinuam. Në një aspekt, për dashje do na vet kur kur do të thasëm për Kur'anin, themi se ose për Islamin themi, Kur'ani jo, është libr i arritjeve që Zoti Allah e ka emërtuar. E pse na s'po arrim me udajt? E pse na s'po arrim me ulidh? e pse nga s'po arri me u, me, me u eduku, e pse nga s'po arri me u vedesu se nuk përnjohem kët libër, përnjohem kët libër, kësh libe i arritjeve, nuk është kab dikush me kët libër e je nga s'ka arritë, suksesin kët botë dhe s'ka arritë shpatim botën rrëzë, e pa mundëshme ashtë, kësh të livër i arritjeve, për e quaj kësht tarë kështirë Truthë, për e quaj e kështut kështimirë kësht Knockin të, të lirë, Arritje e lojmet, atë ka arrit nga Allahu Kumtimi dhe sësherimi, po më ka arrit E për që kjo është është liber që të silë ty Për mesit të arritë ty Qëka Allahu donë Për mesit të arritë ty Qëka Allahu nuk donë Dhe për mesit të arritë pastaj Sukseset e shumë të njëtë në kësaj bote Së po në ku e ki një liber të ti në duhet dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Për shembull, rekord të Guinnessit apo. Ky ka arrit të kaç, ky ka arrit të kaç. Ose libr, për shembull, ku shkohet pasuria e njerëzve sa ka arrit, ky ka arrit. Duket interesant të lexuam, thonë, informacionin atë. Saqë libr i ha ditë të pasocshme. Që Allahu Xha lalla xherani vota. Në të gjitha nga emrat e Kur'anit është Ruh. Allahu Xha lalla thot në surën eh Shura neitin 52, "Wa kadhalika uhaina ileyke ruhan min amrina." Dhe ne kështu të ashpallim rruhen. Qka është rruhë? Rruhë është burimi i gjallërisë, është shpirt i vishkafit. A nësikur se trupin nuk levizë, është i vdekshëm në që të nuk ka shpirt. Pësa themi i vdekshë? Po vdekja nuk është vdekja njërit nuk është humbja e egzistitënësi, sa në këna që është dhe që ku njeri ë shpirti du lokën, ë cështu po. Si ti del shpirti, apo pamundson të çfarë doli përfitimi nga ky njerëz, se çdo gjallëri u bota. Ne të drejtimi paralele tash me shpirtin tënd që ki që t'i jap Allahu me të gjallëri, që të krahasohet me shpirtin e Kuranit. Nëse u shof se kaç i rëndësishëm çenka për trupin tim, për jetën time, për gjallërinë time, kaç më rëndësishëm ka kush shpirti. Pëdoli, unë jam asë kushi, unë jam asë gjë, nuk me ritejmë me netë mi fëtyrë tokës, andaj njerën më futin nën në tokë, së së kam qëka lipim i tokëne. Pse? Pse diri tashë jam bi tokë njerën flasën rime ta? Në moment saktumë, së letë kërkush me mu, asën me asë kenë, së jam për asën me i dobishëm, dhe nuk rime më i tokë, futëm nër tokë. Qëka bëndalim? Një shpirt, ruha. I bëndjë të kë ju një gjadruan zëmrat me këtë Kur'an do tëtë të e meritani jetën realisht, me këtë Kur'an e shion jetën, me këtë Kur'an jeni dikushi që meritani me shkelën mi këtë tokë, pa Kur'an ma mirë nërdhej se mi dheja përta realisht, qëka i duhet jetë e diku, qëfar jetë është aja i që nuk ka kur far lidhje me libër dëzotit andaj Allah dhëtë ruah është jetë, është gjallëri, është, është, është vullnetë, është fuqi, është elanë, është energië, që jebë një një në kështë të i botë atë. Ku Kë e këhet gjallërinë? Njëve të Allah gjellëvëla. Për ndaj, besimtari e merë kuptimin e jetës e ti, e merë gjallërinë e jetës e ti, se ka jetë, shumë njërës kanë jetë, po gjallërinë jetë nuk kanë atër. Se të allën me kun, i gjallë, se gjallëhes po dalën e pasi jetë me gjallëri që lullëzan që është e lëvithshme produktive, e dobishme dhe Kurani është shpirti, shpirti kështë dëgjeje esenca, lëvizzi kështu e ka qytë Allah gjallëve uale, kështu Allah fëtë për këtë liber nëse edhe në gjallëri janë këtë liber e kene ta është shumë të emë përzedimet vështë për sa për ilustrim, du mi përmen edhe një dy si shpejt Allah ka librë quan dhe kur flet për kët librin Allah xhalla wala na prezanton klibrë si libr i shërimeve el shifa wanunzelu min alqur'ani ma huwa shifa ne zbresim në kët libr atç që është shërim për juve gjithashtu Allah xhalla wala thot ya ayyuhan nasu kad ja'akum kad ja'atkum maw'izatu min rabbikum wa shifa'un lima fi alsudur o yunraz juve nga Allah ju ka një përkujtues me udhë. Vajzë kush don, vajzën Kurani ka. Me udhë i ka dhënë Allahu. Përkujtues, ju përkujton, ju habiteni, kuptoheni, mashtruheni, këtu është përkujtuesi. Ai që u largon habin, ai që u largon kutin është Kurani, u shifa dhe shëruës. Shëruës dilemma fytyrë, çfarë konza merte juve. Shikosh sa sa so, sa so, so bukur është kjo shprehje kur të kthen në origjinën e smundjeve. Në origjime e smundjeve, gjdo problem shoqërur që e ka njerëzit, vijen nga problemet e mrandshma pëton. Zilia, urejtja, lakmija, apo pëngopsia, e shumë smunje të brëndshme kroniri lakmiqarë si dhem vishi. Ama smundë është. Apo kroniri ziliqarë si dhem huna, as dhomi. Ama është ka smundje. Ma të fështirë sa mi dhim dhomi e syrë, një guja, kështu ma po E Allah o thëtë këtë smundjet Që nuk ka doktor më botë që i shnosh Që të e këni shërim në po A ka ordinancë më botë Specialist për gjelëzi Konsultime mund është me marë Të përgjithë me shkanë të njeri që Gjithë që ka të kalzame A dhe përzinë të kalzame Probleme me lakmin Probleme me, me syfacin Probleme me urejtjen Me zhilim, me smunit shëqnore që në të shumëta Ku shërën? Allahot Shifa Kjo e shërimi Shumë përime shëqrojë që ka njerë me zveti Madje vransjen Madje cënimin e ndirit me snerëzve Grabit një pasuris Keqpërnimi e pasuris E shumë të tjera Kjo i kurani zjedhët E shërim Madje dikur sëtë Ek për këta e ka zgjët kurani do të thotë da da tole cakton se ti themi çdo sen. E ku është Kurani? Për shembull, një prej një prej shririmeve shumë të rëndësishme që i duhet shririve të smura është në ajetin ku Allah thotë: "Fes'alu ahl al-zikri kuntum la ta'lamun." Pyetni ata që dinë për atë që nuk dini. Sa probleme ka shurojnë jetën tonë, veç nëse njerëz kompetent janë vend në duhur. Edhe ata pyesin. Kaq i pyet ata, ata tregojnë. Nachohense ignorantët, i, i pësë të ditshmit. Dhe njerëz të ditur dhe kompetent janë në vend të dhurës, sa probleme zgjidhen shumë vollat. Nachoze njerëz sinje për përgjësi. Përgjësi është udhëzim kuranor, me përgjësi, valla. A e kesh zukat paguajë? A e ke kënd përgjësi kryqëz duhet? Sa smuni shëron për mas përgjësisë shumë apo. Andaj përgjësi është ilaç që e prezanton Kurani. Andaj shorem. Andaj për çka do qoftë shorem apo. Në që fëse din me e përdojnë Mosë kërkoj shërim Lërgë, që tu e kinë libër të Allah Allah për e quenë libër i I shërimit Dhe një për e më të tjetë Për fond për e thamë është Allah për thotë se në në mështë me tunë Koran i Kerimi Apo Koran i Kerimi Ame e Allah i, i, i, i, i, i, për, Ose prezentim Për Koran nga në Allah për se është Kerim Allah për thotë inë në ule Koranun Kerim, qëka është Kerim Kjo kerim është në dy anë, edhe, edhe në raport më Allahun, edhe në raport më njerëgjit. Kerim në raport më Allahun është që kjo liber ka vlerë të ka lau, andaj vënoj me në në nënë. Ta lau është kerim kjo liber. Ta lau kjo liber është me vlerët shumëta. Ta lau kjo liber është me pozitë madhe. Kushtë do në me respektu Zotën, në te respektu në libërën. Kushtë do në me mëdhën Allahun, në te mëdhën libërën. Kushtë do ka ky libër ka pozitë kallaxhëllëvara ka kush e ngrit këtë libër ka më ngrit Allahu kush punon me këtë libër ka më shpëluar Allahu pse pse është kerim te Allahu ky libër ka vlerë ka pozitë andë kjo është kerim Kurani i Kerim endërpo nësë Kerim Kerim vjen nga fyera bujor do të thot Kurani është libër i bujarive shumë të edhe i diturive edhe i msimëve edhe i udhëzimeve gjithçka kimi bollak Gjithë s'ka kime bollëkë. Nuk është diqka serim, po i bangët. Nuk është serim, për shëmpl, i, i skurëtër. E është me bollëkë o serimë. Gjeja më kryesurë që njerët ka nevoj për të është, besimin e langëgjët lëvalet. Me bollëkë o serunë Kur'anë. Ma bujarë se Kur'ani, kur bie fele me e seru, besimin nuk kapëtë. Dë njëri me një, dë vetë në ti kushë mune, pika e mor kush më ka kriju ka ka më shku me një veten që i duan një më njoft më bujor se Kurani në konsil me këngjërë andaj është bujor është me shumë mirësi është me shumë mira të pa numërtat pa kufishme libra Allah e Allahut leuha këtë shumë të këtë shumë të në ato që rahat mundë me i prezantuar kur bie fjale por Kurani kur Allahu fet për të mirë po të, të ndërrohur do të thotë si përmbyllim po për them Këto i këshën dhisa si përfasisht Ollaj, shumë si përfasisht Përkujtime Që neve në ne u dhëzojnë Drejt njohje së dur të këti libri Ta njohjim këtë libër Për mes ati që i ka zbjit këtë libër Ta njohjim këtë libër Për mes këti libri Nësë don njohje reale Nësë don lidhje të fuqeshme Raport të mirë Dashuri, kuptim të drejt të këti libri Letjet kjo për mes Fjallës Allah Gjallohorë Për kërë arfie, njuhësi, në jenë të kujtë për njuhën e Kuranit, njuhësi, më i mirë i Kuranit, mas për i gamberit sa sëllëm, Ibni Abbasit. Radiallahu nuk a thënë, Kuranit komentuat me katër, me katër nivelli, katër shkallë. E parë është el Kuranu bil, Kuran, Kuranit me Kuran. Mas parë dëmëmoresh Kuranin, me Kuran Kur e mërvesh afënë. Pastaj fillon zemi me sunet për pejgami R.S. Pastaj me gjuharabe, Pastaj me komentimet e djetarve, E kështu më radhëtën. Por një e fillon me Koran, Andaj, kështu Allah u fletë për librin e ti, Me disa shemë i kongët, E të shumë të janë thash, Ato që djetarët i kam pëmrijet, Më tëjë përse një qenë kështu një përmën e 4-5 ato. Allah u në u dhëzoft, Në rrugën e drejtë, Allah në, në mundësof me njoftë Allahun Gjallahu Ala dhe me jetu në njën e knaci së kësto njohje. Dhe në mundësofë të Allah që për mes njohje se Allahut, ta njojmë liber në Allah Gjallahu Ala dhe të uzojmë dhe të ndryqojmë mësimete e ti që ta kemi unë rëfyës në këtjetë dhe gjithë ashtu të shëqëruas dhe ndërmetsuas ditën e gjukimet. Zoti, i shëmi për rëmendin dhe kaqë për dhufën, u sërëllam ala Muhammedin wa ala Ali, u sërëllam ala sëll